Virtutea. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, bogorându-se de la Tatăl luminilor, Iacov 1,17. 17. Fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine, Romani 12 cu Este bine să fiți plin de râvnă totdeauna pentru bine, Galateni 4 cu Orice faptă bună aceea să vă însuflețească, Filipeni 4 12. Am fost zidiți în Isus Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. Efeseni 2 cu 10 Cauza virtuții este Dumnezeu, Sfântul Maxim Mărturisitorul Virtutea este o manifestare a cunoștinței, iar cunoștința este o putere susținătoare a virtuții, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Virtutea este o dispoziție a sufletului în concordanță cu rațiunea referitoare la viața întreagă, Clement Alexandrinul. Virtutea este hrana sufletului, evagrie monahul. Virtutea este înainte mergătoare a adevăratei înțelepciuni, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Virtutea izvorăște din dragoste și dragostea din virtute, Sfântul Ioan Gură de Aur. Virtutea este înconjurată de nevoie, așa cum trandafirul este înconjurat de țepi, Sfântul Grigorie teologul. Virtutea se naște prin înstrăinare de bunăvoia sufletului de trup, Sfântul Maxim mărturisitorul. Virtutea se pregătește din multe părți, ca și o mâncare, Sfântul Macarie cel mare. Virtutea și cunoștința nasc nemurirea lipsa lor e mai ca morții. Talasie libianul. Virtutea adevărată are ca rod nepătimirea și cunoștința teognost. Virtutea este atât de mare încât smulge lauda și mirarea chiar a dușmanului, sfântui ioan gură de aur. Virtutea strălucește pretutinden și este neînvinsă, nimic nu o poate împiedica. Sfântul Ioan Gură de Aur Cea din tâi virtute este moartea față de păcat și de orice îngrijorare, Isaia Pustnicul. Trăind în virtute, suntem mai lui Dumnezeu, Sfântul Antonie cel Mare. Nu există ceva mai bun ca binele, Clement Alexandrinul. Când Dumnezeu vede că noi nu suntem pironiți de cele pământești, atunci ne dă și acestea. Când ne vede că dorim cele duhovnicești, atunci ne dă și cele trupești. Mai înainte nu le dă ca nu cumva să ne despărțim de cele duhovnicești. Sfântul Ioan Gură de Aur Virtutea este singura avere sigură Sfântul Antonie cel Mare. Milostenia tămăduiește mânia, rugăciunea curățește mintea, iar postul veștejește pofta. Evagrie monahul. Nimeni să nu practice virtutea ca fiind plătit pentru acestea, căci dacă n-ar fi plata, n-ar trebui să fim buni, sfântul Ioan gură de aur. În piață trebuie să vinzi cu prețul cu care ai vrea să cumperi și să cumperi cu prețul cu care ai vrea să vinzi, sfântul Francisc de Sales. Dumnezeu nu caută numai la trâmbițarea și lauda faptelor bune, ci la intenția cu care au fost făcute Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă nu poți să fii soare, fii măcar stea, numai să te ridici sus, lăsând pământul, e mai bine să propășești cât de puțin în virtute decât deloc Sfântul Ioan Pusnicul. Începutul oricărei virtuți este Dumnezeu, așa cum începutul zilei este soarele, mar ascetul. În virtute începutul e greu, dar continuarea e plăcută, Sfântul Ioan Gură de Aur. Lucrarea faptei bune este păzirea poruncilor lui Dumnezeu, Sfântul Isaac de Ninive. După cum e cu neputință să cumperi pe bani fără să te ostenești știința de carte sau orice alt meșteșug, tot așa e cu neputință să dobândești deprinderea în virtute fără o sârdie și fără râvnă, Sfântul Efrem Sirul. Cel ce iubește virtutea stinge cuptorul voit al plăcerilor, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Cu toate că se cere multă osteneală până să te întărești în virtute, dar în schimb ea te răsplătește din belșug, îți bucură conștiința din plin și îți produce mulțumirea lăuntrică, încât ea nu se poate spune în cuvânt Sfântul Ioan Gură de Aur. Așa cum o candelă așezată într-o odaie întunecoasă o luminează, tot astfel și frica lui Dumnezeu se sălășluiește în inima omului, o luminează și o învață toate virtuțile și poruncile lui Dumnezeu. Iacov Credinciosul trebuie să se împodobească cu frumusețea virtuții creștine, să nu zică cineva că este cu neputință omului să ajungă la viața cea virtuoasă, ci numai că aceasta nu este ușor, Sfântul Antonie cel Mare. Nu este de ajuns să facem o faptă dreaptă, ci trebuie să o săvârșim și dintr-o dispoziție dreaptă, Sfântul Vasile cel Mare. Nimic nu este mai plăcut ca virtutea și nimic nu-i mai dezgustător ca păcatul, Sfântul Ioan Gură de Aur. În omul virtuos e achip însuși Domnul nostru Iisus Hristos, învățătură de credință ortodoxă. 5.800 Un frate l-a întrebat pe Sisoie, Ce să fac? Am căzut." Bătrânul i-a răspuns, ridică -te. Fratele i-a răspuns, M-am ridicat și am căzut din nou." Bătrânul i-a zis, Ridică-te din nou." Dar până când să mă scol și să cad?" Mai întreabă fratele. Până la sfârșitul vieții," răspunde bătrânul. Patericul Privește la cinstea pe care au primit-o toți sfinții și imitându-i vei fi atras încet-încet spre virtute. Isaia Cinstirea sfinților constă în imitarea lor, Sfântul Ioan Gură de Aur. Ai deci chipul lui Dumnezeu prin faptul că ești dotat cu rațiune. Asemănarea o ai prin îmbrățișarea virtuții, a cinstei și bunătății, Sfântul Grigorie de Nisa. Virtuosul este un adevărat bogat, fiindcă este cu adevărat liber, Sfântul Ioan gurădeaur. de Aur. Cei ce râvnesc cu adevărat pentru dobândirea virtuții, dacă li se va întâmpla să cadă, nu trebuie să descurajeze, ci trebuie să se scoale și să se nevoiască din nou. Isaia Binele este ceea ce nu are comparație, Sfântul Antonie cel Mare În omul virtuos se arată tot mai bine Hristos care lucrează din lăuntru omului, învățătură de credință ortodoxă Trebuie să se știe că nu se poate ajunge la nicio virtute dacă nu se silește cineva toată viața cu toată puterea pentru dobândirea ei, Sfântul Ioan Damaschin. Căci și cei buni, dacă nu se pun în siguranță, se buimăcesc puțin câte puțin prin bunătatea lor, iar cei ce au înțelepciune sunt înșelați prin înțelepciune. De aceea omul în toate trebuie să țină măsura cea dreaptă și să nu se încreadă în sine însuși Sfântul Macarie cel Mare. Mai mare decât toate virtuțile este dreapta socoteală, care este împărăteasa virtuților, Sfântul Ioan Damaschin. Cea din virtute și chiar toată virtutea este de a fi străin și călător față de lumea aceasta, neavând nimic comun cu lucrurile de aici și a ne depărta de ele ca de ceva străin, Sfântul Ioan Gură de Aur. Un spirit dezordonat își devine lui însuși pedeapsă, fericitul Augustin. Omul devine asemenea cu Dumnezeu prin virtute, Sfântul Grigorie de Nisa. Prin virtuți înnoim sufletul nostru, Sfântul Simeon, noul teolog. Nu sunt cuvinte care să poată descrie plăcerea ce o simțim după ce săvârșim fapta bună, după cum nu se poate descrie neplăcerea după ce săvârșim fapta rea, Sfântul Ioan Gură de Aur. Înaintează în fiecare zi câte puțin, înfrânează-te în vreo pornire, îndreaptă-ți vreo greșeală în care obișnuiești să cazi, fă câte un bine, cât de mic, pe calea virtuții, cel mai bun mijloc de a înainta este de a nu odihni niciodată. Sfântul Vasile cel Mare Fericit cu adevărat este cel ce caută virtutea și se îndelnicește cu ea, Sfântul Ioan Damaschin. Nu vei putea să vezi fața virtuții până mai cugeți cu plăcere la cea a păcatului, Ilie egdicul. Oprirea pe calea virtuții este începutul păcatului, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Din frică și constrângere n-are să iasă niciodată o faptă virtuoasă, căci acestea voiesc a produce virtutea fără simțirea lăuntrică a virtuții. Învățătura din constrângere nu e făcută să rămână, dar aceea care pătrunde în suflet din dragoste rămâne pentru totdeauna în sufletul nostru. Sfântul Ioan Gură de Aur nici virtuțile drepte nu-s primite de Dumnezeu fără fapte bune și nici faptele bune nu-s primite fără învățături drepte. Sfântul Chiril al Ierusalimului Fapta este lucrarea sufletului rațional al creștinului care se săvârșește după o judecată aleasă și prin năzuința de adevăr. Clement Alexandrinul Virtutea creștină înseamnă biruința neîntreruptă asupra răului, tăria și statornicia pe calea binelui, ea trebuie să cucerească întreaga ființă creștinului și să-i fie întotdeauna podoabă, învățătură de credință ortodoxă. Căci după cum avem cinci simțuri și de toate trebuie să ne folosim la nevoile noastre, tot așa trebuie să săvârșim și virtuțile, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dumnezeu a îngăduit răul pentru încercarea oamenilor, Sfântul Macarie cel Mare. Începutul virtuților este frica de Dumnezeu, iar sfârșitul este dragostea lui, Ilie Egdicul. Precum rodul neascultării este păcatul, așa rodul ascultării este virtutea, Sfântul Maxim mărturisitorul. A fi virtuos este un dar al lui Dumnezeu cu mult mai mare decât darul prorociei, Sfântul Ioan Gură de Aur Împărăția lui Dumnezeu este bunătate și înțelepciune. Cine le dobândește pe acestea viețuiește în ceruri. Talasie Libianul. Cel virtuos poate avea femei, copii, bani, rang mare, în toate acestea, el tot virtuos rămâne. Dacă ar fi să fie lipsit de ele, tot același va fi. Sfântul Ioan Gură de Aur Creștin adevărat nu e acela care din când în când săvârșește câte o faptă bună, ci cel care închip chip statornic își împodobește viața cu fapte bune, învățătură de credință ortodoxă. Vrei să faci fapte bune fără ostenială? Gândește-te la ostenială că e vremelnică, iar la răsplată că e veșnică. Sfântul Nil, Sinaitul. Prin însușirea virtuții devenim asemănător lui Dumnezeu, Clement Alexandrinul. Viața prezentă este necesară dacă o bine. Dacă nu producem roade, e tot una cu a nu trăi, cu a nu avea viață. Sfântul Ioan Gură de Aur Cea mai ușoară cale a virtuții este să te uiți nu numai la osteneli, ci odată cu ostenelile să te gândești la răsplătirile viitoare. Sfântul Ioan Gură de Aur Cel ce face binele din anumite motive, acela nu e tare în virtute, fiindcă scopul va trece... Și el va lăsa lucrul bun, asemenea celui ce noată pentru câștig, care de va vedea că nu are niciun beneficiu, nu-și mai continuă notul. Sfântul Grigorie, teologul Când vei începe să îndrepți o deprindere rea, chiar de vei călca legea odată de două ori, nu deznădăjdui, ci te din nou, și vei birui în cele din urmă negreșit, Sfântul Ioan Gurădeaur. Nu atât este de admirat Dumnezeu prin cer, pe cât e de admirat prin viața curată a omului. Sfântul Ioan Gură de Aur Tăria în împlinirea faptelor bune se câștigă prin lupta neîntrerupta puterii sufletești împotriva poftelor și ispitelor, care îndeamnă mereu la fapte rele, învățătură de credință ortodoxă. Cel mai mare viciu este de a voi să pari virtuos fără să fii, Sfântul Vasile cel Mare, nu vei putea ajunge la virtuțile mai mari de nu vei atinge vârful celor ce -ți stau în putere, Ilie Ecdicul. Pe cel ce voiește să fie bun, nimic nu l împiedică, Sfântul Ioan Gură de Aur. Virtutea ne ajută nu numai la cele viitoare, ci și aici ne răsplătește, Sfântul Ioan Gură de Aur. Prin virtute putem să ne ridicăm mai presus de îngeri, Sfântul Ioan Gură de Aur. Avem nevoie de virtute în continuu până la sfârșitul vieții noastre. Sfântul Ioan Gură de Aur Atunci să socotești că ai virtute adevărată când vei disprețui cele de pe pământ cu desăvârșire, având prin conștiința curată inima gata să călătorească spre Domnul, Teognost. Stăruința pe calea binelui să fie de bună voie, nu de silă, căci virtutea trebuie să se arate prin purtare, căci nu-i de ajuns să cunoști, ci trebuie să și faci, învățătură de credință ortodoxă. Am văzut agricultori care aruncau același soi de semințe în pământ, dar cu toate acestea fiecare din ei își avea gândul lui deosebit. Unul își arunca sămânța ca să-și plătească datoriile, altul să se îmbogățească al treilea ca să-și cinstească stăpânul cu daruri. Alții însă aveau în vedere ca să fie lăudați de trecătorii vieții acesteia pentru lucrul lor bun sau să-i facă sânge rău dușmanului său care era plin de zavistie sau ca să scape de mustrarea oamenilor pentru trândăvie. Acum iată care sunt numele acestor agricultori. Postul, privegherea, milostenia, feluritele slujiri și cele asemănătoare cât despre gând și despre intenție să și le încerce fiecare din frați, cu băgare de seamă, în Domnul, Sfântul Ioan Scărarul. Dintre averi, singura virtutea nu se poate înstrăina, rămânând lângă cel ce o are și în viață și după moarte, Sfântul Vasile cel Mare. Omul virtuos este mai presus de averi, Sfântul Ioan Gură de Aur. Pe calea virtuții, pe măsură ce vei păși înainte, în aceeași măsură, ți se va părea calea mai ușoară, Sfântul Ioan, gură de aur. Mai ușor contractezi viciul decât virtutea, după cum mai ușor te molipsești de o boală decât să-ți recapeți sănătatea, Sfântul Grigorie de Nazians. Toate virtuțile sunt legate între ele, sunt un lanț duhovnicesc, una atârnă de cealaltă, Sfântul Macarie cel Mare. E grea, spun unii, viața pioasă, dar care bunătate se dobândește ușor? Cine și-a ridica vreodată un monument de triumf odihnindu-se? Nimeni nu și-a răsplata de nu va alerga în arenă. Ostenelile nasc slava. Dacă am examina lucrurile mai de-aproape, am vedea că și faptele diavolești nu sunt scutite de osteneală pentru cei ce lucrează fără de legea. Oare înfrânarea îi răpește trupului atât cât îi vată mă turbată și infernală? Nopțile cele le petrec în rugăciune sunt fără somn, dar oare patima pentru plăceri nu izgonește orice tihnă? Sfântul Vasile cel Mare Dacă virtutea este de față, toată bogăția lumii nu prețuiește nici cât un gunoi. Sfântul Ioan Gură de Aur Niciodată nu vei predica virtutea dacă nu vei iubi, Sfântul Ioan Gură de Aur. Asemenea albinelor să sugem mierea din toate florile, adică să vedem și să găsim însușirile cele mai frumoase în orice semen al nostru și să trezim în noi dorința de a limita, Sfântul Francisc de Sales. Cea mai mare cinste și cea mai mare liniște e să trăim în virtute, chiar dacă suntem pedepsiți, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dumnezeu ne va ușura nevoința virtuții nu numai cu simpla nădejde la bunătățile viitoare, ci și cu alt mișloc, adică cu conlucrarea și cu ajutorul lui de totdeauna. Sfântul Ioan Gură de Aur Sufletele oamenilor primesc pentru virtute răsplată, iar pentru greșeli pedepse. Sfântul Antonie cel Mare Nimic nu-l face pe om mai cunoscut și mai vrednic de cinstire ca practicarea virtuții. Sfântul Ioan Gură de Aur Virtutea voastră să fie mare, focul puternic și lumina neobișnuită, Sfântul Ioan Gură de Aur. Numai sufletul care l-a aflat pe Domnul, comoara cea adevărată, produce roadele Duhului, Sfântul Macarie cel Mare, omilia 18. Să nu ne împodobim casele, ci mai degrabă sufletul, Sfântul Ioan Gură de Aur. Să trăim astfel ca cele trecute să nu fie niciodată mai bune ca cele prezente sau viitoare, Sfântul Vasile cel Mare. Cel ce este îmbrăcat cu Hristos are cu sine întreaga virtute, Sfântul Ioan Gură de Aur. Ființa tuturor virtuților este însuși Domnul Isus Hristos, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Dacă lipsesc faptele, numele de creștin nu folosește la nimic Sfântul Ioan Gură de Aur. Viertutea este nedespărțită de viața credinciosului adevărat, fotie al Constantinopolului. Pentru trăirea virtuților nu este nevoie de a fi veghetor la toate întotdeauna, asta ar încurca prea mult gândurile și simțămintele noastre. Umilința și dragostea sunt principalele, toate celelalte sunt legate de ele. Trebuie să ne menținem numai în acestea două, una, cea mai de sus, cealaltă, cea mai de jos. Păstrarea întregii clădiri depinde de temelie și acoperiș. Dacă inima este obișnuită în acestea două, nu va avea greutăți nici în celelalte, ele sunt mama virtuților. Virtuțile le urmează cum pioșii merg după dascăl. Sfântul Francisc de Sales Focul păcatului se stinge prin apa curată a virtuții, Sfântul Ioan Gură de Aur. Virtutea și pacea țin sufletul în siguranță, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cuvioasele virtuți se aseamănă cu scara lui Iacov, dar necuvioasele păcate cu lanțul care a căzut de pe marele Petru. De aceea cele din tâi înădindu-se una pe alta ridică la cer pe cel ce le alege, iar în cele din urmă una naște și strânge cât mai mult pe cealaltă. Sfântul Ioan Scărarul Când iubești niște lucruri materiale, ca de pildă, o fâșie de pământ, argint, aur, case scumpe, etc., s-ar putea să le ai, dar și să nu le ai. Când iubești însă un bun sufletesc pe acela, nu se poate să nu-l și ai, fericitul Augustin. Cel ce este îmbrăcat cu Hristos are cu sine întreaga virtute, Sfântul Ioan Gură de Aur. În împărăția lui Dumnezeu nu se caută bogăție, nici noblețe și nici altceva din acestea, ci numai virtute, și când lipsește aceasta, nimic nu mai poate ajuta pe cineva să se bucure de protecție, Sfântul Ioan Gură de Aur. Sărbătoarea creștină este arătarea faptelor bune, a evlaviei sufletului și a curăției vieții, Sfântul Ioan Gură de Aur. Trăind în virtute, suntem mai lui Dumnezeu, Sfântul Antonie cel Mare. Nu este virtute care se face prin forță, Sfântul Ioan Damaschin. Credința fără virtute este o falsitate, Sfântul Ioan gură de aur. Numai atunci vom ști veninul și amărăciunea răului când mai întâi vom gusta dulceața virtuții, Sfântul Ioan gură de aur. Cel ce voiește să fie bun nu poate fi împiedicat de nimic. Sfântul Ioan Gură de Aur Virtutea a fost dată natură de Dumnezeu, care este principiul și cauza a tot binele și este cu neputință ca noi să voim sau să facem binele, fără ajutorul și colucrarea ei. Sfântul Ioan Damaschin 5.8.4 în puterea noastră stă a rămâne în virtute și a urma lui Dumnezeu, care ne cheamă spre aceasta, sau a ne îndepărta de virtute și a urma diavolului. Dacă rămânem în starea naturală, suntem în virtute, iar dacă ne abatem de la ea, ajungem la viciu, sfântul Ioan Damaschin. Omul se deosebește de animale prin rațiune și prin virtute. Virtutea nu-i posibilă fără liberă alegere, origen, cunoașteți iubiților, că toate virtuțile sunt legate una de alta, căci ca un lanț duhovnicesc, una atârnă de cealaltă, Sfântul Macarie Egipteanul. Virtuțile nu se rup una de alta, nici nu este cu putința să se apuca cineva de o virtute și a nu se atinge și de celelalte, Sfântul Grigorie de Nisa. Virtutea sufletului poate îmblânzi chiar și fiarele cele sălbatice, Sfântul Ioan Gură de Aur. De am trece chiar și prin foc și prin apă, toate se dau înapoi dinaintea virtuții, chiar și moartea se dă la o parte, Sfântul Ioan Gură de Aur. Omul virtuos de s-ar găsi chiar în robie sau în temniță sau chiar în fundul pământului, nimic nu-l va face ca să se abată de la fapta bună, Sfântul Ioan Gură de Aur. Toate câte nu trec cu noi spre cer sunt pofte lumești, și toate câte rămân în lumea aceasta sunt pofte lumești, Sfântul Ioan Gura de Aur. Numai virtutea poate trece în viața cea de dincolo, Sfântul Ioan Gura de Aur. Virtutea și dărnicia sunt bunuri și nici de cum bogăția, Sfântul Ioan Gura de Aur. Este mult mai bine de a fi cineva sărac și să viețuiască în virtute, decât să fie împărat și să viețuiască în păcate. Sfântul Ioan Gură de Aur Ceea ce trăiește virtuos gustă, în adevăr plăcerea este, în adevăr bogat și este, în adevăr liber. Sfântul Ioan Gură de Aur Virtuțile, tocmai ca și știința și arta, se câștigă prin deprindere, prin practicare, Sfântul Vasile cel Mare. Omul virtuos nu este atras la faptă bună, nici de frica ghenei și nici de împărăția cerurilor, ci pentru însăși dragostea față de Hristos, Sfântul Ioan Gura de Aur. Virtutea are cu sine numai plăcere și siguranță, Sfântul Ioan Gura de Aur. Precum se cuvine totdeauna să îmbrăca cineva cu haina sa, ca să-și împodobească trupul și ca să nu se arate gol, tot așa creștinul trebuie să se îmbrace cu fapte bune, ca să-i slujească de podoabă. Teofilact 5900 După cum mirul nu ține închis în el mirosul cel plăcut cel împrăștie mai departe și umple aerul de miros și astfel atinge simțurile aproape lui, tot așa și bărbații curajoși și minunați nu țin în ei închisă virtutea, ci, prin faima răspândită despre ei, aduc folos multora. Sfântul Ioan Gură de Aur Nimic nu poate fi mai plăcut ca virtutea, nimic mai dulce ca buna cuviință, nimic mai de dorit ca demnitatea. Sfântul Ioan Gură de Aur Virtutea se împarte în două. A se abate cineva de la rele și a face binele. Sfântul Ioan Gură de Aur Nu se poate ajunge la măsura niciunei virtuți dacă nu se sârguiește cineva toată viața. Sfântul Ioan Damaschin Dumnezeu a făcut pe om destoinic spre alegerea virtuții și fugirea de rele. Sfântul Ioan Gură de Aur Căci nimic nu-l face pe om mai cunoscut și mai vrednic de cinstire ca practicarea virtuții. Sfântul Ioan Gură de Aur Toate faptele bune sunt daruri de la Dumnezeu, sunt lucrări ale Lui și avuții naturale ale Lui, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Nimeni să nu se aștepte a vedea cerul trăind aici în plăceri, căci nu e cu putință. Nimeni să nu creadă că va putea trece pe acea cale îngustă, fiind îngreuiat de desmierdările acestei vieți. Sfântul Ioan Gură de Aur Căci fericit cu adevărat este cel ce caută virtutea și se îndeletnicește cu ea și cercetează cu grijă tot ce este virtute. Sfântul Ioan Damaschin. Virtutea n-are decât una din aceste limite, nelimitarea și păcatul. Sfântul Grigorie Denisa Virtutea și păcatul încep din lucruri mici, însă duc la lucruri mari, Sfântul Doroteu de Gaza. Dacă virtuții îi iei libertatea, i-ai luat esența, origen. Virtutea provine de pe urma alegerii voluntare, nu de pe urma necesității, Sfântul Vasile cel Mare. Toți sunt potriviți de la natură spre a dobândi virtutea, Clement Alexandrinul. Virtutea care nu vine din har nu se socotește într-un nimic, origen. Virtutea divină nu lucrează fără credință și nici credința fără virtute divină, origen. Virtuțile sunt substanța lui Hristos și sunt unite între ele în cea mai strânsă legătură, origen. Virtutea e înaintea rațiunii și atârnă de voința lui Dumnezeu. Sfântul Grigorie de Nisal